באסטרדם, בזמן השואה, היא התחילה לכתוב יומן כשהייתה בת 27. ורוב הספר זה היומן שלה, וחלק מהספר זה המכתבים שהיא כתבה מווסטנברוט, שעוד לא הגענו לשם. והיא פגשה אה, אה, מישהו שקראו לו ספייר, שהיה בן אדם מבוגר והוא היה מין פסיכותרפיסט כזה, שאומנם התחיל עם קריאה בידיים, זאת אומרת מזה הוא היה מתחיל, אבל הוא גם היה תלמיד של יונג, הוא היה אצל יונג בציריך והיא פגשה אותו ו... ‫והתחילה לעבור איזשהו תהליך רוחני, ‫שאנחנו כבר די מתקדמים בו. ‫אז... ‫וזה הספר שיצא, ‫השמיים שבתוכי, ו... ‫זה כן, כן, כן. ‫-זה יומן. ‫היא השאירה את היומן שלי. זה יומן. ‫-אה, על הספר. ‫לא, זה היומן. זה ממש היומן. זה ממש היומן. לא כולו. ‫תזכר. ‫-יומן ומכתבים, כן, ‫זה הכול כאילו דברים שהיא אמרה, ‫לא פירושים או תזות. ‫למה, מה? ‫למה לא עשו הכול ‫כי זה יותר גדול, ויש הרבה חזרות. ‫לא, לא, לא, לא, באנגלית יש את הכול. זה מספיק, כאילו... לא, יש את הספר באנגלית שכולל ממש את הכל, את כל המכתבים ואת כל היומן. הוא תורגם, אבל לא תרגמו את הכל הכל. כנראה שההוצאה אולי לא רצתה... אני יודע, חשוב, אבל מה... ש... כמו שאם אתה קורא... ארבעים בזמן. הנאצים באמסדאם. שולחים יהודים למחנה מעבר בווסטנברוק ומשם שולחים אותם כבר לאושוויץ והם יודעים שאת היהודים בפולין הורגים שכבר מאות אלפים נהרגו, יודעים הכל וכרגע אנחנו נמצאים, עד עכשיו היינו, היא התלבטה וזה ובסוף הם כתבו בכתב למועצת היהודים, זאת אומרת שיקבלו אותה לעבודה שם. נתלפתה אם כן או לא, והיא וה... מדברת הרבה מאוד על אלוהים, ואנחנו צריכים להבין פחות או יותר על איזה אלוהים היא מדברת. זאת אומרת, ברור שזה לא אותו זקן עם זקן שיושב שם למעלה ו... ‫זה הגבולות. ‫זה הגבולות, כן, מפלילי רגע. ‫-כן. ‫מי לחסד מל... ‫-כן. שמעתי בדיחה על אלוהים. ‫לא, אלוהים. ‫כן. ‫כן, על אלוהים. ‫כן. ‫שמישהו בגיל 70 מחליט שזה לא בסדר, ‫הוא צריך לעשות משהו עם עצמו. ‫הוא עושה ספורט ודיאטה, ‫הוא עוריד 15 קילו וייצר את המותניים, ‫והם יהיו לו חוביות בחזה, ואז הוא החליט שהוא גם צריך לספר ולעשות את עצמו. להיות במדינים, יוצא מהספר, יוצא לרחוב, נכנס לכביש, אוטובוס דורש. אז הוא מתחיל להגיד, אלוהים, אלוהים, אני כל כך התאמצתי, ועכשיו אתה זה... אני מצטער, לא הכרתי אותך. אה, ועוד פתיחה אחת, קרובה לזה. שמשה וישו ועוד איזה זקן אחד פרוע משחקים בגולף, בגן עדן. אז משה נותן חבטה והכדור נופל לתוך, ה... יש שם בריחה כזאתי. אז משה ניגש עם המטה שלו, הפעם זה היה במקרה מקרה של גולף, ועושה ככה למים, ומים הולכים לצד זה, לצד זה משה נתנה, ניגש, נותן מכה, וואלה, כמעט בבור, כמעט בבור, בחור. ואז ישו נותן מכה גם, נופל למים. טוב, ישו גם, אין לו בעיה, הוא הולך על המים, מכניס פנימה את המקל, זורק אותו ליד הזה. ואז הזקן כן, ככה ניגש, נותן מכה לא נורמלית, הכדור עף החוצה בכלל, מחוץ לגדר, אבל בדיוק עוברת שם המכונית ומכניסה אותו פנימה בחזרה, וזה נוחת על חבצלת מים כזאת, על פרח מים, על, על, על, על צמח מים כזה בתוך הבריכה. ואז קופצת צפרדע על הזה ותופסת את הכדור בפה ואז מגיע נשר משום מקום ותופס את הצפרדע ועפתה וכשהיא בדיוק מעל החור היא פותחת את הפה והכדור נופל לאחור ואז משה אומר לי ישו אתה רואה עכשיו למה אני לא סבל לשחק עם אבא שלך עכשיו היא מדברת על... והיא, היא, היא, היא כל הזמן היא בעצם, היא עושה פעולה נגיד של מדיטציה והיא מתפללת, היא קוראת לזה מתפללת. היא אומרת כשאני מתפללת לעולם אינני מתפל... מתפללת למען עצמי אלא רק למען אחרים. Mm -hmm. או שאני מנהלת שיחה מטורפת או ילדותית או רצינית עם מה שמצוי עמוק עמוק בתוכי ולשם הנוחות אני קוראת לו אלוהים. אני לא יודעת, לבקש משהו בשביל עצמי זה נראה לי ילדותי נורא. גם להתפלל ולבקש טובה בעבור מישהו אחר נראה לי ילדותי. אפשר רק להתפלל שיהיה לאחר כוח לעמוד בקשיים. ובעצם התפילה הזאת אנחנו מעניקים לו גם משהו מכוחנו שלנו. כל הזמן מדברת על הדבר הזה של הכוח לעמוד בקשיים, לא לבטל, לא, לא לבטל אותם, לא לנסות להימנע מהם, אלא להתבונן בהם ולא לסבול מהם. אנשים רבים סובלים בעיקר משום שהם לא מוכנים לגמרי מבחינה נפשית, וכך הם מתים אלפי מיטות עוד לפני שדרכה רגלם במחנה העבודה. אישה כזאת רק משלימה את האסון. הגיהנום של דנטה הוא אופרטה לעומתו. הגיהנום שלנו הוא הגיהנום האמיתי, אמר לי לאחרונה, בפשטות ובקור רוח. היא אומרת הוא שפייר. זה שפייר, כן. לרגעי אני חשה כאילו רוח שואגת ושורקת וצווחת באוזניי. השמיים נמוכים ומאיימים. אבל מדי פעם עולה בי שוב ההומור הקליל והמרקד שלעולם אינו נוטש אותי, והוא איננו הומור שחור לדעתי. במשך הזמן למדתי לחיות עם הרגעים האלה, שלום. מה את עושה במספרה? הם אינם מפתיעים אותי עוד ואני מסוגלת להמשיך ולחיות ולהביא את עצמי במבט צלול. עכשיו מסתבר שהשנים שביליתי ליד שולחן הכתיבה הזה הנהיבו יותר מאשר רק ספרות ויפי נפש. מה זה ספרות? ספרות. ספרות. יש בכוחן לבטל את הסבל והחורבן של שמונה עשר האחרונים. הן צמחו בתוכי והתמזגו בי ‫והגדשו אותי במלאי של כוחות ‫שיספיק לי לכל החיים. ‫עכשיו יש פה הערה של העורך, ‫שב-15 ביולי התקבלה אתי לעבודה ‫במחלקת התרבות של מועצת היהודים. ‫אתם זוכרים שהיא כתבה מכתב, ‫שיופ כתב בשבילה מכתב? ו... ‫-באמסטרדן. כן כן, באמסטרדן. ‫-היא כל ‫לא, אחר כך כבר אין כלום. ‫-16 ביולי, זאת אומרת, ‫זה יום אחרי זה, תשע וחצי בערב, ‫אלוהים, האם פירושו של דבר ‫שהורדת לי בכל זאת גורל אחר? ‫האם עליי לומר כן? ‫מכל מקום אני עדיין מוכנה לכול. ‫מחר מצפה לי גיהנום, עליי לנוח היטב ‫כדי שאוכל לעשות את העבודה כהלכה. ‫על מה שהיה היום הייתי יכולה לדבר ‫שנה שלמה. אמרתי ליאפ, אני אצטרך לעשות הרבה טובות לאנשים כדי לכפר על זה. זה לא בסדר, אין צדק בחברה הזאת. לליזל הייתה תשובה שנונה, נכון, ואת מוקרבת על מזבח הפרוטקציה. אבל מה זה היה היום? על מה את לעבוד, כן, זה היום הראשון. זה מה שמעסיק אותי כל הזמן. יש רגעים שנדמה לי שאני עומדת להיכנע ולוותר. אבל תחושת האחריות שבי מזכירה לי שוב ושוב שתפקידי לשמור על החיים שבי. כן. תבינו. בבקשה. <אח> <אח> שתפקידי לשמור על החיים שבי עכשיו, היא אומרת, חובתי לשמור על אהבת החיים שלי, ושלהשתדל שתעבור בשלום את הזמנים האלה. זאת אומרת, אהבת החיים, אפשר להגיד במידה מסוימת, זה כאילו מה שהיא קודם קראה לו אלוהים. ואם אתם מכירים קצת את, את רומי, הסופי, או הלא הסופי, אצלו, הוא כל הזמן דיבר על אהבה בעצם. אצלו אהבה זה היה האלמנט אה, הכי חשוב שיש בדרך הרוחנית. ומה זה אהבה בעצם? <laughs> זה מצד אחד אה, בעצם קבלה ללא תנאי. ומצד שני זה מבחינה מסוימת הגדלה של עצמך, כי אתה מקבל עוד מישהו לתוכך, ובזה בעצם מבחינה מסוימת אתה מקטין את עצמך, אתם מבינים? אתה אומר הגדלה של עצמך. כן, אתה, אתה מגדיל את ה... ה... כאילו את ה-environment שלך, אבל את האגו שלך אתה מקטין. אתה מקטין אצלך הכל. כן. האגו הוא לא העניין עכשיו, כי אתה בעצם הכל. לא, כי אתה, נגיד אתה והוא, אז אתם ביחד. אז אתה רק חצי, כאילו מבחינה מתמטית. ואתה, אוקיי. כן. זה כן. פחות מחצי, כי מרמור כך חשוב בהגאות, כבר לא לבד, כן. ו... ו... ובעצם, ובסופו של דבר, הרי הכל, אנחנו מדברים פה בעיקר על הסרת המחיצות בעצם, והמחיצה הכי גדולה זה ביני ובין כל יתר העולם. אז ברגע שאני אוהב, אפילו חתול, בסדר? הרי בובר, אתם מכירים, יש לו קטע כזה שהוא עומד מול החתול ויש להם אה, אה, דיאלוג. Mm -hmm. והוא מרגיש שהוא כבר פחות הוא בגלל שזה הוא והחתול. אז בסדר, אז זה חתול, אז בוא נגיד, אז אולי זה לא ממש סימטרי. יש לו גם דוגמה עם עץ. זאת אומרת, השאלה כאילו מה היחס בינך ובין העץ שעומד מולך? האם זה יחס של מה שקורה אני ואתה, או שזה יחס של אני והלז? זאת אומרת, האם זה הכל תרגום קלוקל מגרמנית, אז האם זה, נגיד באנגלית, האם זה uh, uh, uh, me and you, או me and it? כשהלז okay. זה משהו uh, uh, מנוכר שהוא לא מה... מהמין שלנו, אבל גם העץ יכול להיות במקום מסוים yeah. הוא מהמין שלנו, כן, כי הוא משהו שנמצא פה ביקום. אז, אז, אז זה הכל בעצם אה, אה, אה, ביטויים של אהבה. אהבה זה כשאתה מצליח לצאת מתוך, ה... מתוך הקליפה שלך, מתוך האגו שלך, מתוך ה... בידוד שלך מתוך הגבול שאלן וואטס קורא לו בתוך שק האור שלך, זאת אומרת כאילו איפה, השאלה תמיד הגדולה זה בעצם איפה, אם יש אני אפילו פיזית, איפה אני נגמר? עכשיו האמת שאני לא נגמר בשום מקום מסוים כי אם אני מסתכל על הסביבה אז אני נושם אם לא היה פה חמצן, אני הייתי הולך תוך עשרים שניות. זאת אומרת שבעצם אני והחמצן שבסביבה הם מערכת אחת. בלעדיו אני כלום. והאוכל גם כן. לא משנה, האוכל הזה, האוכל ההוא, אבל אם לא הייתי אוכל, זאת אומרת שאני, ועכשיו נגיד, בואו נחשוב רגע על אוכל, נגיד עכשיו אני אוכל, לא יודע מה, פיתה עם שווארמה. עכשיו, כשאני הולך לשווארמיה ואומר לו תן לי פיתה עם שווארמה אז החתול שם מסתובב על השיפוד והוא מוריד, שם אותו בפיתה ואז יש את אותי ויש את הפיתה, נכון? עכשיו אני לא אס, אני, אני נותן ביס האם הבשר זה עני או לא עני? גבול ביניים, לא חשוב במיוחד אני לא אס, לא אס, לא אס, לא אס ובולע האם ברגע שבלעתי זה כבר הבשר הזה זה אני? נגיד כן, או שאתה יודע מה, בסדר, כשאני כן. לא חשוב, אבל הגבולות בינינו ובין הסביבה הם תמיד שרירותיים לצרכים מסוימים זה לא אני, אבל באמת אנחנו לא יכולים להבחין ביני ובין ה... האחר, אפילו אם הוא חתול שמסתובב על שיפוט. <laughs> <laughs> ובין כל הבקשות שהדפסתי היום, במקום שהוא ספק גיהנום, ספק בית משוגעים, ואני מדברת על, ה... על המועצה, הצלחתי בכל זאת לקרוא את רילקה. והקריאה הזאת תרמה לי לא פחות מאשר לא ישבתי בח... לבדי בחדריה שקט וקראתי. כי היא כל הזמן מדברת על זה שהיא לא יודעת מה יקרה אם לא יהיה לה את, ה... את החדר שלה, כאילו. ורציתי לומר עוד דבר. אני חושבת שהגעתי בהדרגה לפשטות ששאפתי אליה תמיד. זאת אומרת, זה בעצם... עוד שם אחד לדבר הזה שהיא מחפשת. ושוב, מה זה פשטות? אפשר לתרגם את זה בתור נון-דואליות. Mm -hmm. אומרת, בתור זה שאני לא, לא, לא, לא עושה הבחנות בין הדברים. אז הכל, אז הכל פשוט. זה הכל, זה הכל אספקטים של אותו דבר, אבל להגיד פשטות זה לא להגיד לקבל, כאילו. לא, זה לא מסובך, זה אתה זה, כן. כן. עייפה מאוד היום, כל גופי עייף. מה? אמרתי שזה פחות אגו, בפשטות. כן. ואין לי הרבה כוח נפשי לעבוד. אני לא כל כך מאמינה בעבודה הזאת, אם היא תמשך עוד הרבה זמן, סופי שאהיה שבורה וחלשה. ועם זאת, אני מודה לך שלא הנחת לי להישאר ליד שולחן הכתיבה הזה. שנתת אותי בלב ליבם של הסבל ושל דאגות הזמן הזה. זאת לא חוכמה לחיות איתך חיים אידיאליים בחדר עבודה מוגן. עכשיו מוטל עליי לשמור עליך ועל שלמותך ולהישאר נאמנה לך עד הסוף כפי שהבטחתי לך כל הזמן. מדברת עדיין עם ספייר או אי אפשר לדעת אף פעם? או שאיזה ספייר או אלוהים או משהו הפנימי שלה כשאני הולכת ברחוב אני חושבת הרבה על עולמך שוב שלו, שלה, בעצם אי אפשר להגיד שאני חושבת במרכאות, אלא שאני מנסה להבין בחוש חדש. זה מאוד מאוד מאוד חשוב. כי אנחנו מטבענו רגילים <אח> להתייחס לדברים במחשבה. לנסות להבין אותם, לנסות לנתח אותם, לנסות להגדיר אותם, לנסות בעצם גם מבחינה מסוימת להנציח אותם אצלנו במילים ופה היא מדברת על חוש חדש שהוא בעצם מה שנקרא ידיעה ישירה בלי מילים מה שבעצם אנחנו חשים לפני שאנחנו מלבישים אותו במילים עכשיו בעצם זה... אינטואיציה? לא, שוב, תנו לי, תנו לי רגע, אני אדגים לכם, זאת אומרת, זה מאוד קשה כי אי אפשר להשתמש במילים, <laughs> אבל נגיד, תסתכלו בזה, קשה לנו לראות, אבל ברגע הראשון אנחנו רואים, באופן מיידי אנחנו נותנים לזה שם, אבל בשביל שנוכל לתת לזה שם, אנחנו קודם צריכים לראות את זה. והראייה הזאתי, ה... לפני שאנחנו נותנים לשם, זה הראייה שהמדבר... זה החוש שהיא עליו. עכשיו, את זה אפשר לתרגל, זה באמת דבר, מפעל, מחפש תרגילים, <מחפש> שאפשר לתרגל. זאת אומרת, אני מסתכל על משהו, אני צריך לראות שאני נותן לו שם. אני לא יכול בהתחלה להיכנס בין הראייה ובין המתן שם. לא יכול, זו עובדה. <אבל>, אבל אני יכול לראות שזה קורה ביחד, כאילו. אני יכול להבין באופן שכלי שאני כנראה קודם ראיתי ורק אחר כך נתתי לו שם. אבל אני, כיוון שהמהירות היא כל כך גדולה, אני לא יכול לחלק את זה לשניים. אחת הפ... הסיטואציות היחידות שאני כן יכול לעשות את זה, זה בזמן מדיטציה. זאת אומרת, כשאני עושה מדיטציה, ואני נמצא בשקט, ונגיד עולה במחשבה, יש אפשרות קודם לראות את המחשבה כמחשבה ואחר כך רק להתבונן בתוכן שלה. לא פשוט אבל ניתן. עכשיו נגיד אם אני מדבר על, אה, על קול מסוים נגיד שאני נמצא במדיטציה ונגיד עוברת מכונית ואני באמת נמצא בשקט אני יכול קודם לשמוע את הרעש ורק אחר כך לקרוא לזה מכונית אני חייב לספר לך משהו. אתה חייב לספר. כאילו, הרבה פעמים אני נח במיטה ואני שומע כזה קול, והרבה פעמים אני ראיתי את השכן שלי מגרף את הדשא, ואמרתי לעצמי, הקול הזה כנראה זה מגרף את הדשא. אבל זה נראה לי קצת מהיר מדי, uh, ואני חייב לפענח מה זה. ואז אני יוצא החוצה ומסתכל, ופתאום אני רואה ילדה קופצת על וה... זה מספיק מהיר. והצליל הזה זה, זה הצליל של, של הקפיצים של הטרמפולינה. כן, כן, אז זאת אומרת? לא שגרגשתי, זה בהקשר הזה. הוא שומע קול והוא מנסה לשמח אותי. כן, כן. כן, הנחתי לי שהצליל הזה הוא דבר אחד. אחד. היה דבר אחר. והוא היה דבר אחר. אבל הצליל היה אותו צליל. זאת אומרת, זה מוכיח לך, כמו שצריך, צריך להוכיח כבר, שהצליל קדם לשם. כן. בגלל זה באתי... כן, מצוין, זו דוגמה, זה דוגמה מצוינת, עצמו, כן. גם כן. אם השם לא נכון, אצלי כן. ישנו. אני זוכר, אני זוכר שישבנו אצלנו <מצוונו> בבית שם בבילו, והיינו בקבוצה, ושמענו מישהו עולה במדרגות, יורד, יורד, יורד, יורד ככה ברעש, אתם יודעים, וחדר מדרגות כזה ישן, שומעים קול זה, ואז שאלתי אנשים, <מד> מה זה? ‫שמעו לי, מישהו יורד במדרגות? ‫אז אמרתי להם, לא, זה קול. <laughs> ‫אתם שומעים קול, מהניסיון שלכם, ‫אתם יודעים שקול כזה, בקצב כזה, ‫במקום הזה, פחות או יותר, ‫זה מישהו יורד במדרגות. ‫אבל אתם לא שמעתם מישהו יורד במדרגות. <laughs> ‫אתם שמעתם את הקול. ‫זה בעצם מדבר על של תינוקות. כן, כי נכון, כל הזמן בעצם מפעמכים את העולם. נכון, גם אנחנו. يعني, אם אתה מראה, כן, יותר מובן, כן, כן, כן הם, אבל הם באופן היותר מובהק. כן, אבל הם לא כל הזמן נותנים את השמות עוד. עוד. כי הם עוד, הם עוד אין להם, להם אותם. ועם הרבה הורים צעירים, הם מביאים לתינוק איזה קונץ, זה פלא. אבל בעצם זה לא פלא, כי הכל פלא. כן. כן, נכון. אז עושים דוקטורט בלי סוף. דוקטורט על החיים. כן, כפי אומר. כשאימא הולכת עם הילד שלה בשביל, ובצד יש איזה משהו כזה שחרחר, עפרפר חלחל שככה זז. זה למסתכל עליו. ואז האימא אומרת לו, ציפור, ציפור. כמו שחובתה של האימא להגיד. Mm -hmm. בפעם הבאה שהוא הולך, הוא כבר לא רואה משהו עפרפר כזה, אז הוא רואה ציפור. זאת אומרת, הוא כבר... מצמצם בח... את החוויה. בהחלט, כן, מדי, כן. כן, עוד ציפור, כי אחרי זה זה עוד ציפור. אבל <אנם> זה כבר נחליאלי עודות מפרט. ועוד דוגמה שהוא נותן זה אם אתה מתבונן בעץ, ולעץ הזה יש אלף עלים, ובעצם כשתתבונן מקרוב כל עלה הוא נפרד והוא שונה. אבל אין לך זמן בשביל אתה מחליט ואומר עלים, וזהו, ובזה, עכשיו, שפינוזה למשל, הוא אומר דבר מאוד מעניין, אין כזה דבר בן אדם, אין. יש מוישה ויש חיים ויש זלדה ויש טובה, אבל מה זה בן אדם? בן אדם זה דבר מופשט, אין בן אדם. זה שם גנרי. זה, זה שם גנרי. זה שם גנרי. שבעצם אין אחד כזה, מה זה בן אדם? בן אדם בעצם הוא לא זכר והוא לא נקבה, נכון? הוא לא גבוה והוא לא נמוך, פרש. אין פרש. לו עיניים כחולות ואין לו עיניים חומות, הוא לא חכם, הוא לא טיפש, הוא לא יהודי, הוא לא הסכימוי, הוא אבל אין כזה דבר, נכון? שוחד נכון, שוחד שוחד שוחד. נכון, להגדרה. נכון, אנחנו יודעים לזהות? בסדר, אנחנו משתמשים במילה בן אדם. וזה מאוד עוזר, הקיצור הזה, וזה מאוד יעיל. ולא היינו יכולים לחיות בלי זה. אבל בן אדם אין. אבל מאוד חשוב לאדם ליצור לו מסגרות. כן, כן, הכל נכון, הכל לך שאתה חי כל הזמן בעולם הרושט הזה. לא, לא, לא, אני לא מתאר לעצמי. אתה הולך לאיבוד. אני יודע, אבל השאלה... בסדר, אוקיי, אין שום, ראשית כל אין שום חשש. אנחנו לא נפסיק להשתמש במילה בן אדם, גם אחרי שנדע שאין דבר כזה. לא, אני שואלת מה והתועלת. אוקיי, מאה אחוז, התועלת של המילים היא עצומה. ראשית כל, בשביל קומוניקציה. ושנית כל, בשביל, אה, אה, אה, אה, אין לנו מקום בראש, באמת לכל הפרטים שבעולם, אנחנו צריכים לעשות תקצירים. עלות, תועלת נהדרת, עלות היא אחת, כשאני מבלבל בין הדבר והשם שלו, כשאני יודע שיש דבר, הדבר הזה, ואני יודע שקוראים לזה כוס, וכשאני חושב שזה כוס ולא הדבר הזה, אני איבדתי את החיים, אני לא חי במציאות אני חי בתוך עולם של דיבורים. עכשיו, זה מחיר גבוה. עכשיו, כשאני מדבר על מחיר, ברור, זה לא אחד במקום השני. זה לא שבגלל שאני מבין שזה וזה, אז אני לא יכול... יש כאילו, אני יכול לעבוד בשני, בשני סולמות. בשני עוד עוד. יכול לעבוד בעולם של הקומוניקציה, בעולם של התקשורת, בעולם של המילים, בעולם של האבסטרקציות, בעולם של הקיצורי דרך, מאוד יעיל, בעיקר כשאתה מדבר עם אנשים, או כשאתה מדבר עם עצמך. לא, אז אם עצמך כבר לא, אם אתה מדבר עם עצמך, לא כשאתה חי עם עצמך. יכול לדבר עם ‫לא בקול רם. אוקיי. ‫-כן, בטח. ‫בקול רם, אז רצוי שיהיה לך ‫טלפון ליד היד, לא אז אז לי. ליד זה האוזן, ‫אז יחשבו שאתה דובר בטלפון. כן. ‫פעם אנשים שהיו הולכים ברחוב ‫ומדברים, היו חושבים שהם משוגעים, היו רק מסתכלים לראות ‫שיש להם אוזנייה, זה כל כך... <laughs> <שזה. laughs> <laughs> ‫איך היית מתרגם זה ‫ביחס של האדם כלפי אדם אחר? ‫זה... זאת אומרת, זה לא כל, לא לא, בקומוניקציה חייבים להשתמש במילים. <שאלה> ‫לא, לא, השאלה שלי, ‫נגיד אני מסתכלת על מישהו, ‫הקליטה כן. הראשונה זה מישהו, ‫כן? ‫הקליטה כן. השנייה, קוראים לו כך וכך, ‫והמקצוע שלו כך וכך, כן. ‫והכעס שלו והחבודה כן. שלו ‫וכו וכולי וכולי כן. אז איך... ‫האם אני צריכה להתייחס ‫לקליטה הראשונה כדי למנוע ‫את השיפוטיות ואת הסבל ואת הכעס? אז, אז, אז, אז בואי אני לך, ‫דבר נורא, לא, זו נקודה נורא נורא חשובה. כשאנחנו מסתכלים על בן אדם, על פירו אנחנו לא רואים אותו. אנחנו רואים את האימג' שיש לו אצלנו. עכשיו, אם פעם אחת הוא נגיד אמר אה, אה, דבר טיפשי, וזה הדבר היחידי ששמענו ממנו, אז הוא טיפש. אני כבר לא רואה אותו. עכשיו, אותו בן אדם שהיה טיפש אתמול, יכול היום להגיד את הדבר הכי חכם בעולם, יכול להיות שאני אפילו לא אקשיב. כי הוא טיפש. עכשיו, כשאני מסתכל על בן אדם, כמובן באופן טבעי עולות בי כל התכונות שלו שאני יודע וכל הזיכרונות והכל והכל, אבל מה שקורה אז בעצם, אני לא נמצא בקשר איתו. אני נמצא בקשר עם האימג' שיש לי עליו, וזה לא הוא, כי הוא חי והוא משתנה בכל רגע והוא יכול לעשות את זה, והוא יכול לעשות את זה, ואם אני אהיה פתוח, יכול להיות מאוד שהוא יפתיע אותי. ואם אני אהיה פתוח להפתעות, החיים שלי יהיו הרבה וגם יהיו הרבה יותר חיים. רגועים. מה? רגועים יותר. רגועים, ברור, אבל הם יותר, מנה הם מנה יותר מנה הם ראויים לשם חיים בכלל. כי בעצם... זה לא משעמם, זה הרבה יותר מעניין. כן, כי בעצם מה שקורה זה שהעולם שה כל הזמן משתנה. עכשיו, תייסע להיות כתב, ובן אדם לא יכול לסבול יותר מדי מציאות. וזה נכון, זאת אומרת, זו בעיה שכאילו, אם אנחנו נהיה באמת פתוחים כל הזמן, אנחנו נוצף בכל מיני, הכל חד... מוח יכול להכין על זה, לא? או, המוח זה לא בעיה, הרגשות של ה... כן, כן, לא, לא. אבל דרך אגב, המוח הוא לא, על פי רוב, הוא מיד הופך את זה לדאטה, כאילו למילים או לתמונה סטטית, המוח זה זה שלא נותן לי לראות אותך. זה לא העיניים, העיניים קולטות כל הזמן דברים חדשים, אבל המוח אומר לי, תראה, זה אותו, דבר, זה אותו דבר, זה אותו דבר, זו אותה אילנה שהייתה פה לפני שבוע, <laughs> את אומרת, מה קרה כבר, אפשר לחשוב. <laughs> ואז <laughs> בעצם, אני לא נמצא בקשר איתך, אני נמצא בקשר עם איזושהי אילנה, <laughs> שהיא כמעט, הוא כמעט הוא כן, כן, והיא כמעט, היא כמעט <laughs> אבסטרקטית, כמו <laughs> בן אדם כזה, כן, ש... ומה שאת, <laughs> שאת שאלת זה נכון מאוד כי זה בדיוק המקום אבל מה בעצם יפה שאנחנו לא, אה, אה, לא עוברים עם אמרת דת זאת אומרת לדת ההיא אנחנו רק כל הזמן רואים את המציאות כמו שהיא ולא משתמשים במילים לא אלא שאנחנו פותחים לעצמנו בעצם עוד דרך המילים שלמדנו והספרים שקראנו והידיעות שרכשנו אם הדמנציה לא תשתלט עלינו הם יישארו אצלנו הם לא יעבדו בגלל שאני רואה את הדברים וגם לא צריך לדאוג עד שאנחנו פעם מגיעים לזה שאנחנו רואים משהו אז בואו נגיד תודה זה לא שאני כל הזמן רק צריך לדאוג שאני אשכח, אני שוכח איך קוראים לדבר הזה אולי, אבל זה לא בגלל שאני רואה את הדבר הזה, אלא בגלל שאני שכחתי. אבל כרגיל, אני יכול לראות את זה בתור זה, ואני יכול לראות את זה בתור מחק. שתי אפשרויות. אם אני עכשיו כתבתי פה איזושהי שטות, אני אקח את זה ואני אמחוק את זה בכלל בלי שום בעיה, בלי להתלבט יותר מדי. אבל אם אני לא צריך עכשיו למחוק שום דבר, אז אני יכול להסתכל על זה ולראות את זה. עכשיו זה באמת... אבל שוב פעם כשאתה רואה את זה, אתה מגדיר לעצמך באיזשהו מקום את זה. זה גם כן נכון, והשאלה הזאת היא שאלה שכבר עסקנו בה, ואני מוכן שוב פעם להחסוק בה, מאוד חשובה, איך אנחנו מחלקים את העולם, ואנחנו מחלקים את העולם לפי הידיעות שלנו, <עכשיו> והאמת, כשעכשיו אני מסתכל על זה, אני לא רואה את זה. מה זאת אומרת? זאת אומרת כל אחד יכול לדמיין לעצמו עכשיו, כשהוא מסתכל על זה, מה הוא בעצם רואה? בעצם אנחנו כולנו, מה שאנחנו רואים זה תמונה. תמונה שכל מה שאנחנו רואים בה זה כאילו פיקסלים, נקודות, נקודות, נקודות, בכל מיני צבעים. זה הכל. אנחנו לא רואים פה אפילו, תעזבו מה חכה, אנחנו לא רואים פה גוף תלת מימדי, אנחנו לא רואים פה. אנחנו, מה אנחנו כן רואים? כיוון שאנחנו רואים פה שיש דבר אחד, נגיד בצבע חום, שהוא גדול ומקיף, ואנחנו רואים פה גם איזשהו כתם של צבע אפור, לבן, א', אנחנו מניחים שזה שני דברים, אבל אנחנו לא רואים שני דברים, אנחנו רואים תמונה. זה לא פשוט מה שאני אומר, אני יודע, אבל, אבל, אבל אם תתבוננו בזה טוב, עשו בבית. אנחנו, בוא, תארו לעצמכם, תארו רואה תארו רואה לעצמכם שיש, פה, שיש, פה, שיש פה תמונה פנטסטית. ‫של צילום של שולחן עם מחק תלת-מימדי. ‫אתם יודעים, כזה משגע, ‫שאתם בטוחים, שיש זבוב ‫ואתם רוצים לתפוס אותו. ‫ראיתם דברים כאלה? ‫-ראיתי היום בדיוק, ‫ישבנו בבלו-באס, ‫היה להם המון מקרות צבעוניות, ‫וכזה דלויה עטופה בחבל, ‫זה הזה ממש, ‫בא לי לקחת אותו ביד. ‫כן. ‫ כל כך מצולם יפה. ‫ יש צילומים. סתם צילום. הם עברי חצייה האלה, עשו באירופה, בכמה מקומות. ואשקלון עשו. שאתה בטוח שזה... זה מצויר, ואתה רואה שזה באוויר, אז אתה נעצר. אתה רואה כאילו מלבנים, ובנים, ואתה מימד, מרחפים באוויר. אתה עוצר, אתה נותן ברקס, כי אתה בטוח שאתה תתקל בהם. ואז אתה רואה שזה לא, ואז אתה נוסע, אבל את המטרה שלו... כן, זה גאוני. איפה? בעפולה, כדאי לבקר שם. איפה? בעפולה. איפה המרכזית. כולה ציורים תלת מימדים. אה, אז עכשיו אולי יש שם? לא, לא, זה לא עכשיו. מתי היינו שם? יש כבר הרבה זמן נמחק. אה, זה שטע. בסדר, אוקיי, אז בואו, בואו. נמחק, אני את לא, כן. איך אתם יודעים שזה לא צילום? ‫שאתם נגעת, אנחנו חושים. ‫-פעם, פעם, לפני כמה דקות, ‫אני נגעתי בזה, נגיד, ‫או הזזתי את זה, ‫אז אתם מתארים לך. ‫אבל עזבו רגע את זה ‫שאני קודם נגעתי. ‫איך אתם יודעים? ‫אתם לא יכולים לקום, ‫לא מוח שלכם לקום. ‫אתם לא יודעים, ‫אבל המוח שלכם יודע, ‫אבל זה המוח המעבד. ‫עכשיו, אתם מבינים גם, למשל, ‫אתם, בניגוד אליי, ‫אני... רואה את הצד הזה של המחק, mm -hmm. אתם לא רואים, אולי אתי רואה קצת, אבל עדיין יש צד, עכשיו אתם מניחים שיש למחק הזה צד, הצד שלי קיים, mm -hmm. אולי הוא חלל אינסופי, אולי הוא, אינסופי. <laughs> אולי הוא... <laughs> אתם מבינים, כן, עכשיו כן. הצל כן. כן. שקצל כן. שקצל כן. הם רואים כן, אבל... וזה גם עוזר להם לחשוב שזה משהו, <laughs> אבל אתם מבינים, <laughs> לא, <laughs> מה שאני רוצה להגיד עכשיו את שאלת בעצם למה אני אמרתי זה, זה מתוך, מתוך דיבור עצלני, כן. עכשיו יש עוד דבר אחד שצריך להבין וזה חשוב גם שאנחנו מחלקים את העולם לפי רצוננו, כלומר נגיד זה הדוגמה שאני תמיד נותן כי תמיד על השולחן יש כוסות, פה יש חמש כוסות, כן, עכשיו אני יכול להגיד <coughs> מה שיש פה זה סט, למרות שזה לא בדיוק, אבל אתה הולך לחנות ואתה קונה שש כוסות, אז זה סט של כוסות, נכון? ואתה יכול להגיד, טוב, זה שש כוסות בודדות, או שאתה יכול להגיד, זה שישייה, כן, זה מה שנקרא באנגלית סיקספק. או שאלה עוד אחת, האם יושבת פה קבוצה, או יושבים פה אחד, שניים, שלושה, ארבע, חמישה, שישה, שבעה, שמונה. אנשים. בני אדם. בני אדם, שאינם. אני יכול להגיד, מבחינתי, ראשון בערב, קבוצה. אבל מצד שני יכול להגיד, לא, זה אתי וזיווה. עכשיו, החלוקות האלה, אנחנו מחליטים לחלק, הן לא קיימות במציאות. עכשיו, אותו דבר, הדבר הזה, הוא כן קיים, לא קיים, לא משנה, אבל זה, זה, זה, זה דברים שאנחנו צריכים לראות עד כמה אנחנו משליכים על העולם, וכשאומרים שאני יוצר את העולם, אתם יודעים מה זה, והניו אייג' אומרים, תחשוב טוב, יהיה טוב, כל מיני דברים כאלה שאני לא במיוחד מתרגש מהם, אבל אנחנו, בוא נגיד, בשלב, בצורה הכי בסיסית, אם אנחנו לא מייצרים את העולם אז אנחנו מחלקים את זה. עכשיו, יש אנשים שיחלקו את העולם לגמרי אחרת, ויש אנשים שיחלקו את העולם יותר ויחלקו את העולם פחות. אבל אנחנו צריכים לראות שאנחנו עושים את זה. ולא שלעשות את זה זה דבר טוב או שזה דבר רע, אבל צריך לראות שאנחנו עושים את זה. <אז> אז שוב פעם, אז אנחנו מערבבים, מאבדים את העולם, אנחנו חיים בעולם של מילים. זאת אומרת, אם אני יראה באמת, נגיד, שגם חרדים וגם לא חרדים, כולם רוצים לחיות בשקט, אז אני אבין יותר את המשותף ביניהם, ואני אפריד פחות, וכל פחות הפרדה נותנת יותר שקט. בטח שלי ובטח של העולם. זה כבר שלב גבוה. שלב גבוה. כי למעשה אתה מחלק את העולם לפי החוויות שלך. אם נולדתי נגיד... חוויות זה, זה דבר, <אח> אני, אני <אח> לא חוויתי <אח> אף פעם, אבל לימדו אותי. אוקיי. חשוב. נאמר שנולדתי במשפחה ענייה באיזה אסלאם, משהו כזה, אז אני קומוניסטית. אני רוצה שלכולם יהיה טוב, שכולם יהיו אותו דבר, שיהיו באמת שוויון בכל אופן דיסטיות. אם אבא שלי היה קפיטליסט גדול, אני רוצה לשמר את ההום הזה. כן, נכון. אז ככה אני מחלקת למעשה את ההום נכון, אבל אם את יודעת את זה, אז את מבינה שאם נגיד את קפיטליסטית, והוא קומוניסט, אז את מבינה שאת לא צודקת יותר ממנו, אלא שאת מסתכל. מסתכלת על זה ככה בגלל זה וזה וזה וזה, זה, mm -hmm. והיא מסתכלת על זה ככה בגלל זה וזה וזה וזה, לא וזה ואז לא. מה? אני לא בטוחה שבן אדם שנמצא כל כך עמוק באיזושהי תרבות, רוצה לזהות שהתרבות שלו... ודאי שלא. זה התפקיד שלנו, זה העבודה שלנו, נכון, אם שמת לב, כשתיארתי את זה, התחלתי מהסוף. אמרתי, זה רמה מאוד גבוהה מה שאתה אומר. לא, לא, אבל אנחנו, את יודעת מה, בואי אני אתן לך דוגמה שאפשר קצת יותר, בסדר? האם למישהו פה במשפחה, יש מישהו מהילדים שזה זוג משתי עדות? כן. ומאיזה עדה יהיה הילד שלהם? <laughs> אוקיי, עכשיו, <laughs> יש אנשים, יש אנשים שזה נורא חשוב להם, שהם לא ייתנו לילד שלהם, היום כבר לא אולי, אז לפני חמישים שנה, לפני מאה שנה, לא ייתנו לילד שלהם להתחתן עם מישהו מעדה אחרת. עדיין יש הרבה מאוד אנשים שלא ייתנו נגיד לילד שלהם להתחתן עם מישהו שהוא לא יהודי. למרות שההבדל בין זה וזה זה רק הבדל של דרגה, לא הבדל מהותי. אז מה? אז בחברה מסוימת זה מאוד מאוד מאוד חשוב כשאיזה חבר שלנו שהאימא שלו הייתה מברלין התחתן עם מישהי מווינה היא הייתה מזועזעת. מה זה הדבר הזה? מה? לאן הידרדרת? להתחתן עם וינאית ‫אז הרזולוציה... ‫-זה מזעזע. ‫-מזעזע. ‫ אנחנו, זה החיים. ‫-והמורה חשבון המצרי ‫של המשפש שלו, חצי מרוקאי, ‫בין יהודים זה מזעזע. ‫אני זוכרת את למה בין יהודים? ‫אני אגיד לך, ‫אני זוכרת הספר של עכשיו שי עגנון, ‫שתיאר את ההיררכיה הזאת, כן? שכשהוא נסע זר... שהוא אוסט-יודן, כן. נכון, הוא הגיע לברלין והוא אוסט-יודן, כן? כן. מזעזע. וכשהגיעו האשכנזים הראשונים לירושלים, אז הספרדים השתכלו עליהם כמו על ברברים. ברברים לא יודעים לשרפות, הם עניים. כן, כן. אבל אנחנו צריכים לראות שאנחנו... ושוב. אני לא אומר שאסור לעשות את זה או שאנחנו יכולים לא לעשות את זה, אנחנו צריכים לראות שאנחנו עושים את זה. וכשאנחנו, האמת, כשאנחנו באמת רואים שאנחנו עושים את זה, על פי רוב זה מאבד את הכוח שלו. וכשזה מאבד את הכוח שלו, אז אני יכול בהתחלה את כל האשכנזים לקבל, <laughs> ואחרי זה גם את כל הלא אשכנזים. ואחרי זה גם את כל הלא יהודים, ואחרי זה גם את החתולים והכלבים, ואת העיזים ואת הדובים. זאת אומרת, הגודל של היצורים שאני מוכן לקבל בתור אחיי ורעיי, זה הגודל של החיים שלי. זאת אומרת, וככל שאני עושה פחות הבחנות, אז עכשיו אתם יכולים להגיד, בסדר, ההבחנה של עדה היא... היא, היא לא היא רלוונטית. היא לא רלוונטית, או היא פחות חשובה אצלי, או אצלכם, או אצלה. יש כאלה שעדיין מאוד מאוד uh, מאוד רלוונטיים. כל אחד שם את הגבול באיזשהו מקום, אבל זה לא משנה, באופן עקרוני, ככל שהגבולות שאנחנו שמים הם יותר רחבים, יותר רחבים ככה אנחנו מתרחבים בעצם, ככה אנחנו מקבלים יותר, וזה גם כן מה שדיברנו עליו בהתחלה, אהבה. האם אני, ולא שאני אוהב אותו בגלל שהוא מסכן ואני מרחם עליו ואני מוכן, לא יודע מה, להוציא לו פרוסת לחם כשהוא, כשהוא עומד על סף ביתי. אלא לקבל אותו כעוד יצור שבדיוק כמוני, זאת אומרת, אצל הבודהיסטים יש <laughs> את הדבר הזה שבגלל שיש גלגולים, אז כל דבר שאתה פוגש, כל יצור תבוני שאתה פוגש, הוא היה אימא שלך באיזשהו גלגול קודם, כי יש אין גלגולים אחורה, <laughs> אז אתה לא יכול להרוג יתוש, כי היתוש הזה בהסתברות של מאה אחוז, היה אימא שלך פעם, אז איך אתה יכול לעשות את זה שלך? אתה לא יכול. אז אולי לא אח שלי, לא אימא שלי, אבל אולי אח שלי, כן, זה אצלם הגבול. כן, לגמרי, אם אתה... ‫הוא רוצה, הוא רוצה, הוא... ‫יש לו ראשונה. ‫כן, כן, הוא... תשימי לו מי סוכר הוא יבוא, ‫ואם תשימי לו חומצה הוא יברח, ‫זאת אומרת שהוא רוצה להיות מאושר. ‫המבה, יצור תבונה. ‫שאלה טובה. ‫זה הגדרה, לא, זה לא שאלה. ‫בבודהיזם זה פטור, כאילו. ‫כל יצור, כן, כן. מה ‫כל יצור חי. כן. כן ‫ רגע, אולי יש להם ‫איזה יצור שהם לא אוהבים? ‫מה זה לא אוהבים? זה באמת שהם לא מתייחסים ‫אליו בכבוד כמו לאיבוש. ‫אבל לא, לא, לא, לא, ‫תשמעי. ‫-הכול? יש דרגות. <אח> <אח> אם אתה <אח> חייב, <אח> אבל, <אח> אבל, אבל, הם כולם, כולם אנחנו רוצים שהם יהפכו לבוד, לבודה. ייקח לו כמה גלגולים, כי בעצם להפוך לבודה אפשר, אפשר רק מבן אדם. אז קודם כל אנחנו מאחלים לו שבגלגול הבא הוא יהיה במקום יותר טוב. למרות שיכול להיות שהיתוש בטוח שיותר טוב להיות יתוש מאשר בן אדם, הבן אדם משום מה חושב שיותר טוב להיות בן אדם מאשר יתוש. אז אנחנו מחליטים בשבילו שהוא צריך לעלות... הבודיסטים הם טבעונים? לא. הם משתתף לא תלוי מי, הם לא צמחונים, הם אוכלים בשר. אפילו עדאללהי למה הוא אוכל בשר. ‫להרוג מישהו כדי לאכול. אנחנו, לי... לא פה... אנחנו, כמת... לא נכנס... כמת... ‫אנחנו לא נכנסים כמת... פה... ‫אנחנו ל... לא נכנסים פה להערכה. ‫-לא, לא, זה מאוד פשוט. <laughs> ‫הרעיון הוא כן להשתדל <laughs> ‫לא לפגוע ביצור אחר, ‫כמיטב יכולתך. ‫עכשיו, הכמיטב יכולתך הזה ‫הוא עולם ומלואו. ‫למשל, הטיבטים חיים באזור ‫שבו בחורף אין חקלאות, ‫אין כלום, אין, אין מה לאכול, ‫רק <laughs> מלא <laughs> חיים. אז הכמיתה בכל זאת, יש לך בעיה בריאותית, זה שוב, זה הכמיתה בכל זאת. עדה לאללה, הרופא שלו אמר לו לאכול בשר, אז הוא אוכל בשר, כאילו. הרופא שלו הוא נזיר, אז אם הוא אמר לו... תראו, אני רוצה להגיד משהו כללי, כשאנחנו מגיעים לדת, זה לא משנה אם זה איסלאם, נצרות, יהדות או בודהיזם, אנחנו בשלל בעיות. ודת? כן. אם את שואלת אותי אם מותר להם לאכול או לא, אז זה דת. לא הם לא שאלתי אם מותר. זה לא מותר ולא עשו. כן, הם אוכלים. הם אוכלים לא כולם. יש כאלה שתהרוג אותם והם לא יאכלו בשר. אבל שוב, יש כל מיני... סוגים. כן, סוגים. המורה שלנו למשל, למרות שהוא היה טיבטי, זאת אומרת הוא היה לדקי, הוא התחנך בתראבדה, בבודיזם הדרומי. והוא צמחוני, <עוד> אבל הוא אמר שכשחברים מזמינים אותו ואוכלים בשר וזה אות של כבוד אז הוא יאכל בשביל לכבד אותם, <עוד> למרות שהוא חושב שזה נותן לו נקודות רעות, <עוד> אבל, <עוד> אבל <עוד> החמלה שמתבטאת בזה שאתה לא מלבין את פני חברך ואתה <עוד> לא אומר לו אני מהבודהיזם של התרעבדה ואנחנו יותר טובים מכם כי אנחנו לא אוכלים בשר אז זה שווה אבל שוב אני רוצה להסביר אני רוצה להגיד אני אני מקווה שהדבר האחרון שאפשר להאשים אותי זה זה שאני שייך לאיזושהי דת וברגע שאתה לא שייך לדת אז כל הבעיות האלה אין מין בעיה זה מה שעכשיו שאלת בעצם זה שאלה כאילו אה, אה, אנתרופולוגית, okay. זה לא קשור לבודהיזם כפילוסופיה, okay. זה קשור לתנאי חיים ומה זה ומה שם ואת יודעת okay. ופתאום איזה דלאי למה במאה ה-12 פתאום היה לו craving לא נורא לסטייק, הוא אכל סטייק ומאז מותר לאכול סטייקים, לא חשוב זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה היסטוריה ולא פילוסופיה כן, זה אדישם גם. מה? כן, כן. אני בנפאל ראיתי איך הם שוחטים את השוף של כל הכפר. כן, כן. למרות שבנפאל יש גם... הבודהיזם שלהם. הבודהיזם שלהם הוא שונה. הבודהיזם שלהם הוא לגמרי שונה, הם נווארים, כן. זה אינדואיזם ביחד. זה אינדואיזם לא, לא, ללדק הם בודישתים לגמרי, אבל הם טיבטים. והטיבטים הם לא כמו ההודים, זאת אומרת, ולא כמו הסינים, ולא... כל אחד. אז אמרנו, <חוש> היינו <חוש> באיזשהו מקום, <חוש> נכון, כשאני הולכת, יפה מאוד, כשאני הולכת ברחוב אני חושבת הרבה על לא עולמך, בעצם אי אפשר להגיד שאני חושבת, אלא שאני מנסה להבין בחוש חדש, ועכשיו אנחנו חוזרים מכל הזה, הרבה פעמים אני מרגישה שאני מסוגלת לראות את התקופה הזאת כשלב בהיסטוריה. אני רואה את תחילתה ואת סופה ומסוגלת לשבץ אותה במקומה ההיסטורי ועל כן אני אסירת תודה. על שאין בי שמץ של מרירות או שנאה. על שיש בי את היכולת לקבל לא להיכנע, אנחנו זוכרים שזאת כאילו הבעיה, אם, אם לקבל זה להיכנע, וגם היכולת להבין את הזמנים האלה גם אם זה יישמע מוזר. מי שחושב שהוא מבין את בני האדם חייב להבין גם את התקופה הרי כל מה שקורה בה נובע מתוכנו. אלו פני הדברים, ולכן עלינו לנסות להבין אותם, גם אם הם מכים אותנו לעיתים בתדהמה. זאת אומרת, גם את כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם פה עשו אנשים. ואתה יכול אפילו להגיד אנשים שאולי עשרים שנה לפני זה לא היית יכול להבחין בינך וביניהם. אבל הפוטנציאל הזה היה אצלהם וכנראה שהוא ישנו גם אצלנו וזה מה שחשוב להבין כי אחרת זה נהיה לא אנושי וכשזה לא אנושי מבחינה מסוימת זה כאילו פותר את כל הבעיה טוב אז הם לא אנושי אני הולכת בדרכי שלי, והיא הולכת ונעשית פשוטה יותר, רגילה יותר, ועם זאת גם רצופה ברוממות נפש ואמון. אמון זה מילה פנטסטית. בבודהיזם אומרים, באנגלית זה נשמע פחות טוב ממה שבעברית. have faith, don't believe. עכשיו, בעברית אני אומר תן אמון, אל תאמין מה זה נקרא להאמין? להאמין זה שמישהו אומר לך משהו ואתה מאמין ומה זה אמון? אמון זה אומר שמישהו אומר לך משהו ואתה מוכן לנסות לא אלך, תעזוב את זה, זה בסדר אבל אל תפסול את זה לפני שניסית וזה אמון עכשיו אם אני אומר לכם שאפשר לראות את הכוס לפני שאומרים כוס, תנו אמון. מה זאת אומרת תנו אמון? תנסו. לא אלך, תעזבו את זה, בסדר, לא קרה שום דבר. אבל לנסות צריך. זה אמון. אמונה. אמונה. לא, ומה אמרת את הדבר לפניכם? זאת אומרת, יתן אמון או תאמין. לא, תאמין. כן, תאמן, כן, אתם לא צריכים, אם אתם תאמינו לי... תאמון או תאמין. כן, כן, כן, כן, כן, כן. אבל אל תאמין, אתה אומר, לא. כן. אל תאמין, לא. זה שני, שני דברים שהם לא אותו דבר. אני מבקש אמון, אני לא מבקש אמונה. זה לא שאני אומר שאפשר לעשות את זה ולכן אתם צריכים להאמין. זה לא מעניין את אף אחד. ואם תאמינו, אז מה? ‫אבל אם תיתנו אמון ותתרגלו ותת, ‫כל מיני דברים, ‫לא חשוב בדיוק מה. ‫זה נורא מעניין ‫שמבחינת השפה זה אחרת, זה הפוך. נותן אמון, ‫אז אתה מאמין בדרך כלל. ‫ ‫-בתחושה של השפה. ‫אז אולי זה הגדרה לא, לא קצת אותו אחרת. ‫באגבלית זה, זה שתי מילים שונות, ‫ובעברית זה ‫-כן, שפי כן, שפי כן, שפי כן, אבל דווקא לא. יפה בעברית, ‫שזה מאוד דומה. ‫כן, כן אבל זה מבלבל. ‫זה כמו... כן. או לא, לא, לא, זה faith and believe. trust, the faith, כאילו. אבל כן. זה יפה גם שבעברית למשל, הערה ולהתעורר זה דומה נורא. כן, זה יפה. זה הרבה הרבה הרבה יותר קשה. כן. אמונה זה הרבי אמר. כן. אבא אמר, ההורים שלי אמרו, אבל באמת מלמד לי לידה, לא לידה, אבל מיד אחרי, כן כן, כן, כן, כן, כן, החבר שלי החרדי, הוא אומר, בעל כוחו, אצלנו, הוא לשום דבר לא בעל כוחו אצלו, הוא אומר כל פעם שזה וזה וזה, אז אומרים, אמונה, מה שאתה צריך זה אמונה, ואז, ‫אלה שיש להם קצת שכל אומרים, ‫ומאיפה את האמונה מקבלים? <ע> ‫אין, <ע> כי אחרת, <ע> ‫אוי ואבוי יהיה, זה הכול. <laughs> זה. ‫זה כמו הסיפור של ההמרה, ‫דרך אגב, המנסות להמיר את ההורוספסואלים, ‫כשהם לא מצליחים, אתה לא רוצה מספיק, ‫אתה לא מאמין שזה אפשרי. ‫אם היית באמת באמת מאמין ‫שזה אפשרי, זה היה עובד. ‫אז שם הוא ודרך אגב, אחד מהפילוסופים הכי גדולים שקמו לנו, אתה יכול להגיד כן, לא? אני לא אומר, כבר, כבר, כבר, את מסודרת. מי? ישעיהו ליבוביץ'. כן, אני אומר כן. אז יש לו קטן שאני קראתי. כן. למה צריך ללכת להתפלל? כן. אז הוא אומר, קודם כל תלך להתפלל. נכון, יקום קארי לעבודת המורא. נכון. ברב, נכון. ברב, ואחרי למה, בדיוק. אין נכון. יש לי אותו בבית, זה... הייתי עמומה. כן. זה באמת נגד... כן, אבל זה בלי אמונה. אתה צריך לעבוד את השם. אתה לא צריך להאמין בו. אתה צריך לעבוד אותו. כן, זה לא אמונה. לעבוד, עבודה זה המצווה שלך בתור יהודי, אבל אתה לא צריך להאמין, בשביל להחליט מה להאמין ומה לא, תבדוק, אבל לעשות אתה צריך לעשות. בדיוק. אז זה, בסדר, הוא באמת היה אחד בדורו לטוב ולרע. כן, אני למדתי אצלו, גם למדתי אצלו וגם דיברתי איתו, כי רציתי ללמוד פילוסופיה של המדעים, ונפגשתי איתו. לא, לא, הייתי בקורס שלו, כן. אז אבל, אבל פה, זאת אומרת, רק אני רוצה להגיד, זאת אומרת שאתה צריך, אה, אה, למה אתה צריך לעבוד את השם? אם אתה רוצה להיות יהודי. לפי ה... הוא לא ציפה שנוצרי יעבוד את השם. אז אתה קודם בעצם כאילו צריך להחליט שאתה רוצה להיות יהודי, לפי תפיסת ליבוביץ', אם אתה רוצה להיות יהודי, אתה צריך לקום כארי לעבודת הבורא ולא להחליט את זה אני כן עושה ואת זה אני לא עושה, אני קם כמו כבש, כמו ארי. כן, זה מאוד מפליא כי התפילה, מי כתב את התפילה? זה הבן אדם, כן? זה דת ולכן אתה מצפה בוא נאמר לגישה לגמרי שונה מלעיל אבל אני יכול להגיד לך עוד משהו אם אתה לא תקום לתפילה שלוש פעמים ביום הוא כן. דרך אגב, כן. הוא היה אדם מאוד אומרת, סקפטי בכל דבר. כן, כן. כן, אבל אני רוצה להגיד לך, לא רוצה להיכנס לזה לא, יותר מדי, מדי, שגם הרמב״ם, מצד אחד הוא אמר שצריך אה, לקיים את כל המצוות, אבל כשאת קוראת באמת מה הוא חושב, אז הוא אומר שצריך לקיים את המצוות, כי זה ככה אה, עם ישראל מתנהג. לא בגלל שזה נכון או לא נכון, המצווה כשלעצמה. והוא גם אומר שחלק גדול מהמצוות למשל משה נתן לבני ישראל כי הם נכנסו לארץ כנעה ופה היו עובדי אלילים שהוא קוראים להם הצבא והמון מצוות שבני ישראל צוו עליהם זה בשביל לעשות ההפך מהצבא זאת אומרת אם בצבא הם היו עושים בקרם בשנה הראשונה הם היו עושים ריקודים ועבודת אלילים ואוכלים את הענבים בני ישראל צריכים שלוש שנים לא לאכול. זאת אומרת, יש הרבה מצוות, איזה שליש כמעט מהמצוות הן כאלה. לא תחרוש בשור וחמור, כי הם היו ככה כן. בקיצור, הוא נותן את הזה, אבל הוא אומר, ואחרי כל מה שאמרתי, את המצוות צריך לקיים. כי זה מה שעם ישראל... מיוחד, הייחוב שלו. כן, כן. אז... וליבוביץ' גם היה די רמבמיסט, זאת אומרת, בהרבה דברים, אבל נעזוב אותו ולעיתים החיים ניתנו לנו לא רק כדי שנחיה אותם, אמר, כשדיברנו על כך שאסור לנו לשכוח מהי תכלית החיים. זאת אומרת, יש לחיים גם תכלית. לעיתים קרובות אני אומרת, איזה בלאגן הולך שם. אבל היום פתאום חשבתי, למה להשתמש כל כך הרבה במילה בלאגן? איך אומרים בלאגן בהולנדית? ניתנו לנסות. בטוח שלא בלאגן. תרגום, עומר, איך? עומר, למה להשתמש כל כך הרבה במילה בלאגן? היא מתפשטת באוויר ומשרה אווירה לא יפה. והיא היא, היא אומרת אפילו לעצמה כאילו, שאני לא כדאי להשתמש במילה הזאתי, כן. ביותר הוא לדעת שמכל האנשים שאני עובדת איתם אין אחד כמעט שהופקיו הרוחניים מתרחבים. Mm. הם גם לא סובלים באמת. הם מלאים שנאה ואופטימיות עיוורת לגבי גורלם האישי. הם עסוקים בתככים. הם עדיין שואפים לעלות בדרגה. כל העסק הזה הוא תינופת אחת גדולה, ויש רגעים שאני רוצה להרים ידיים ולהניח ראשי על מכונת הכתיבה ולומר, אני לא יכולה להמשיך כך. ‫אבל בסופו של דבר אני ממשיכה, ‫ואני לומדת עוד ועוד על טבע האדם. ‫זה מעניין שיש לה מין רקע כזה ‫של ופתאום נורא כן. פתרונותית. כן. ‫ <laughs> כן. מראה רק שהתהליך הוא לא, הוא הוא לא, לא ככה, שוב. ‫אלא הוא ככה. <laughs> ‫כן. ‫יש עליות וירידות. ‫מה שמוזר ביותר הוא ‫שפיזית הכול מתפקד אצלי קשורה, ‫אין כאבי ראש, אין כאבי בטן וכולי. לפעמים התחלה של כאב, אבל אז אני מתכנסת בתוך השלווה שבתוכי עד שאדם זורם שוב בקצב הרגיל. יש להניח שהמחלות שלי היו צורך צור פסיכולוגי והשלווה שבי אינה מאולצת כמו שרבים חושבים או רמז למשבר צפוי. לו קרה לי לפני שנה כל מה שקורה עכשיו, אין ספק שהייתי מתמוטטת אחרי שלושה ימים או מתאבדת או נכנסת למצב של עליזות מעולצת. ואילו עכשיו יש בי איזון וכושר עמידה ושלווה והיכולת לראות את הדברים בכללותם וגם את ההקשר ביניהם. אני לא יכולה להסביר את זה, אבל למרות הכל, אלוהים טוב לי כל כך. עכשיו, מה בעצם הנקודה אה, אה, אה, אה, אה, שחשובה לדעתי? לפעמים התחלה של כאב, אבל אז אני מתכנסת בתוך השלווה שבתוכי. עכשיו, אתם זוכרים שלספר קוראים השמיים שבתוכי ובעצם השלווה שבתוכנו יש אפשר להגיד כאילו, אני לא חשב כאילו לפי איך שההודים אומרים באבי שמה זה כאילו ה בניגוד לאני שהוא האני, ש... שהאגו וכל זה, מה שאני באמת זה מה שהם קוראים סאצ'יט אננדה. מה זה סאצ'יט אננדה? זה שלוש מילים: סאט, זה קיום, או אמת. צ'יט, זה מודעות. ואננדה זה מצד אחד אתה יכול להגיד בליס, או אופוריה או, או משהו כזה, אבל בעצם הכוונה היא לשלווה. עכשיו, זה מה שאנחנו באמת, ובעצם כל מה שאנחנו, איך אנחנו מגיעים אל האני האמיתי, לא על ידי זה שאנחנו לומדים עוד משהו, ולא על ידי זה שאנחנו עושים עוד משהו, אנחנו עושים, אבל לא דבר חיובי, אנחנו עושים דבר שלילי. מה זאת אומרת? אנחנו פשוט צריכים לסלק את כל הדברים. שהם לא אנחנו ואז נגיע לאנחנו. והבודהיסטים גם אומרים אותו דבר, זאת אומרת יש שלושה רעלים בעצם, אחד זה תאווה או תשוקה, השני זה שנאה או פחד והשלישי זה בורות. ומה זה בורות? בורות זה לא חוסר ידיעה, בורות זה כל הידיעות שם... שיש לנו והן לא נכונות. עכשיו, כיוון שכבר אמרנו בפעם הקודמת שאנחנו לא רק צריכים לסלק את הידיעות שלא נכונות, אנחנו בעצם צריכים לסלק את כל הדעות. לא לסלק אותן מבחינה זאת שאנחנו מגרשים אותן, אלא לסלק אותן מבחינה זאת שאנחנו לא חייבים להאמין בהן. אנחנו יכולים להחזיק אותן בתור הנחות עבודה. אנחנו חייבים שיהיו לנו דעות בשביל, אני צריך לדעת ש, ששטר של, אני כבר לא יודע מה זה, של אלתרמן הוא יותר משטר של רחל, כן? כי זה 20 שקל וזה 200 שקל. אז אני צריך, אבל אני לא צריך לחשוב שבאמת הנייר הזה הוא באמת שווה יותר מהנייר הזה. הם שווים אותו דבר. אבל כולנו הסכמנו שבשביל אחד כזה הם מקבלים עשר כאלה. עכשיו, אז זאת אומרת, הדעה הזאתי, שזה שווה יותר מזה, במסגרת מסוימת היא נכונה, ואני לא אחליף, מרצוני הטוב, שטר של 200 ושטר של 20, למרות שכשאני מסתכל על זה מבחינה מוחלטת, <מח> אז זה, זה בדיוק אותו דבר. אז כשאנחנו מדברים על העשרה, עכשיו, שאני רואה בעצם שזה וזה זה אותו דבר, אלא שיש הסכמה כללית שזה שווה, נייר כזה שווה עשרה ניירות כאלה, אני פחות צמוד כבר לנייר הזה. אני יודע, זה נכון, אני יכול לקנות עם זה ואני לא פראייר ואני לא אחליף את זה סתם, זה. אבל הכוח שלו עליי הוא מפסיק להיות כוח מגי, הוא נהיה כוח רציונלי, וזה לא צריך כבר לקחת כאילו כל כך הרבה אנרגיות שלי, יותר ממה שהוא צריך. ולכן כל דעה בעצם היא, אם אני מאמין בה, מאמין מבחינה זאת שזה אמונה שלי, זה רק יכול לברום לי צרות זה לא אומר שאסור לי להחזיק דעות בתור הנחות עבודה. זה ברור שיש לי הנחות עבודה. זה ברור שאני יודע שכשאני יוצא מפה יש פה שלוש מדרגות וכדאי ללכת אותן אחת, שתיים, שלוש ולא לא לחשוב שאין פה מדרגות וליפול. <laughs> ברור, כן, לא צריך. אבל אני לא ארד אז אני לא צריך לדעת שיש פה מדרגות. <עד> מה שאני הבנתי, שבתוך כל הבלאגן, הכאוב שהיה בסביבה, כן. היא בעצם הצליחה למצוא את הסטי כן. בתוכה. כן. אז זה בדיוק מה שאני רוצה ללמוד. No. נו, פה? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> מדיטציה. ראשית כל, את צריכה לדעת שזה מה שאת רוצה. והדרכים הן רבות ושונות, בין היתר מדיטציה. ו... ושוב, כל דבר שאמרנו פה היום, להבחין בין הדבר והשם שלו, להבחין בין דעות ואמונות, להבחין בין אה, אה, אה, לראות שהחלוקה שאנחנו עושים בין האנשים היא חלוקה שאנחנו עושים, להבין ששמות כלליים הם רק שמות, שאין דבר כזה במציאות, זה ‫נשחרר לא אנרגיה. לתפס, ‫-לא, אם אני מבינה, מה? ‫לא להיתפס ולא להיצמד. ‫כן, כן, אז כל אחד מהדברים ‫האלה שאמרתי, ‫זה לפחות אה, יום לימודים ארוך, <laughs> כן? <laughs> אבל, אבל, ‫אבל יש דרכים. ‫זאת אומרת, ברגע שאת מחליטה ‫שזה דבר חשוב... <laughs> <ו> <שמעתי> ‫ זה עניין של אינטרפרטציה ‫של הדברים. ‫איך אני רואה את זה, אינטרפרטציה, כן. ‫איך אני מסתכלת, מתרגמת. מתרגמת. ‫-כן. ‫דרך אגב, גם הפעם קראתי ‫מעמד של פסיכולוגים, ‫שזה מדע לא מדויק, ‫כן, אבל שאנחנו משתמשים בו, ‫אז הם אומרים בדיוק אותו דבר. ‫זאת אומרת, הנה, קרי, מי שורד ‫ומי ממשיך עד גיל, ‫זאת אומרת, כזה שלא מגיע שלא כן. זה משהו אחר. אבל... ‫-כן. כן? ‫אלה שיודעים באמת לתרגם ‫את האירועים שקורים להם. ‫כן. ‫כמו שצריך, כמו שאתה. <laughs> ‫בדיוק. ‫זאת אומרת שיש לנו פה ממש... ‫הדרכים פה משתלבות. ‫לא, אני תמיד שמח לשמוע את זה. ‫מהמחקר ו... ‫כן, למרות שאם הייתי שומע שימודיזם. ההפך, ‫הייתי... כן. <laughs> <laughs> <laughs> ‫-סיבודיזם. ‫ להפריך את זה, <laughs> ‫אבל כן. <laughs> אם, אם אשאר בחיים ואומר החיים יפים ורבי משמעות, אנשים יהיו חייבים לאמן לי. אם כל הסבל הזה לא יוליך להרחבת אופקים, לכך שנהיה הומניים יותר, משום שנדע להבחין בין לתפל, לטפל, הרי הכל היה לשווא. אני חושבת כבר על מה שיהיה ביום אחרי, שהיא לא תהיה בו כלשהי סיפור. אבל זה כבר, למה זה משנה? בגלל החמלה. כי היא רוצה שגם אנשים אחרים יבינה. למה כואב לה שאנשים הם רבים, לא בגלל שהם רבים, אלא בגלל שהם לא מבינים. כי, את מבינה? היא רוצה להשפיע. מה? היא רוצה להשפיע. כן, כן, רגע, רגע, רגע, רגע. בואו, בואו, בואו. אתם יודעים שאותי לא מפחידים. זאת השאלה. אתם יודעים שבבודהיזם, הם אומרים, הבודהיזם זה כמו ציפור עם שתי כנפיים. אחת זה חוכמה והשנייה זה חמלה. חוכמה זה להבין מה קורה, וחמלה זה לעזור לאנשים אחרים להבין מה קורה. עכשיו, למה זה אקוויוולנטי? אם אתה מבין שאתה והוא זה לא שני דברים אז אם אתה רואה מישהו שסובל אתה עוזר לעצמך שלא לדבר על זה שכמו ששפינות אמר שחברה של אנשים שמחים זה המקום הכי טוב לחיות בו אז זה לא רק בגלל זה אלא זה גם זה אם אתה היית מספיק אידיוט ולקחת פטיש ודפקת על האצבע במקום על המסמר אז אתה לא תחשוב פעמיים, נכון? היד הזאת תלך, תיקח תחבושת ותחבוש את היד הזאת, נכון? למה? Mm -hmm. כי היא יד של אותו דבר. עכשיו אם אתה מבין שאתה והוא זה אותו דבר אז אתה צריך לעזור לו, אתה צריך לא בגלל שאתה טוב או, או, או בגלל שאתה רוצה להיטיב לא לו או שאתה <laughs> דואג <laughs> לו אלא בגלל שאתה מבין שזה אתה אז, אותו, אז, אז זה חשוב, זה, זה חמלה, זה תוצאה ישירה של תובנה, של, של חוכמה, זה לא שני דברים, זה לא שחוץ מזה שעכשיו בכלל בבודהיזם, בבודהיזם הצפוני, הטיבטי, הרי האידיאל זה לא ללכת ולהיות ארהנט, אה, אה, אה, אה, אה, אה, כזה מישהו שהגיע להארה ויושב על קצה ההר ועושה מדיטציה מפה לדוד החדשה אנשים באים ונותנים לו אוכל והוא אוכל קצת אורז, אלא זה בודיסתווה, מה זה בודיסתווה? בודיסתווה זה מישהו שיכול להגיע להערה, והוא אמר אני מחכה, אני רוצה להגיע עם כולם, עכשיו כיוון שאני רוצה להגיע מהר אני אעזור לאחרים להזדרז קצת, <laughs> אז אותו דבר כאן, זה אם היא, היא אף פעם בעצם מבחינה מסוימת לא רואה את עצמה בתור פרט היא רוצה שמה שהיא הגיעה, תראי גם יש לה דוגמה נהדרת, למה כי איך היא הגיעה לזה בזכותו כן. בין היתר, אז זאת אומרת היא רואה שאפשר לעשות את זה, ודרך אגב היא גם רואה קצת פה ושם שאנשים מסביבה גם כן משתנים, <תראית> כי אי אפשר, אי אפשר להיות בסביבה של מישהי כזאת ולא ולא לספוג מזה. אני יודעת, גם דיברנו, כן, אמרתי לה שברגע שיש משהו, מישהו שחושב אחרת, שונה, הוא משפיע על אם הוא רוצה, אם הוא רוצה או לא רוצה, זה הוא לא עושה כשאתה מודיע שם, זה עגלים עוברים, בגדול או בקטן, אבל זה משפיע, כן, בטח, נכון, האווירה משתנה, כן, כן. סליחה, אני לא הייתי בהתחלה בפננה, למה, למה? בזכותו? כי הוא חיסטה טובה בפניה. כי הוא הבין או, את כל הדברים האלה. הוא העביר לה את זה? כן. או, אה, או, כן. כן. היא, לא, היא לא הכירה אף אחד אחר לפני זה שדיבר בצורה הזאת. זאת לא הכירה תובנה לבד. היא קיבלה את הכלים ההתחלתיים. היה לה אבל כנראה איזה יכולות מאוד טובות, כי היא הייתה מאוד צעירה, בגיל כזה, להגיע לרמה כזאת, היה לה משהו. תראו, בינינו... יש דוגמאות של אנשים שהגיעו להבנה הזאת בצורה מ... ספונטנית. מידו. לא הרבה, אבל נגיד רמנה מהרשי, הוא היה ילד ככל הילדים, זב חוטם <coughs> ושובב, ובגיל 6 הוא פתאום שמע שמישהו מת, פעם ראשונה שהוא שמע שמישהו מת או משהו כזה, הוא אמר אני רוצה לראות מה זה, ונשכב על הרצפה ונהיה מת. שלושה ימים הוא לא זז. וכשהוא קם הוא היה מואר. אחרי זה עוד עשרים שנה הוא הלך במערה ועשה מדיטציה, לא משנה, אבל זה משהו ספונטני. אבל לא, יש אנשים שאפילו לא באדם אבל... הרוחני, והם חיים כך, כי את פוגשת אנשים כאלה, הם, הם מלאי טוב ומלאי אהבה, והם לא יודעים למה, זה מין מעיין כזה שיוצא ממנו, יש, אבל זה באמת... כן, בודדים, או, או, בודדים. או, או, אבל הם מוארים כן. מבחינת החמלה, כן. אבל לא כל כך מבחינת החוח, התובנה. לא, התובנה, הם לא, לה, הם לא יודעים למה הם עושים את זה. אז זה... זה... הוא כן ידע, זאת אומרת, אבל הוא, הוא למד עשרים שנה. אומרת, אחרי שהוא הגיע כאילו להערה ספונטנית, הוא הלך ולמד. ואז הוא יכול היה ללמד, ואז הוא לא לימד. לא, לא לימד, אם אתה מבין, זה הודו. ‫הגעת סתם להארן, לא עשית כלום. ‫-כן. ‫לא עברת כן, דרך. ‫-כן. בסדר. ‫-נכון. אבל... ‫לא חוכמה, מה שנקרא. כן זה לא רק חוכמה, ‫זה... <חוכמה> כן, <חוכמה> כן, זה המכה. ‫כן, כן. ‫וגם, הם אומרים שאם... אם, אם, אם... ‫אצלו דווקא זה לא היה נכון, ‫כי הוא היה מלא חמלה כולו, וגם לימד, אבל לא, ‫מה שאמרתי שלא לימד, ‫רוב הזמן הוא פשוט היה יושב. במדיטציה אנשים היו מגיעים אליו, אבל הוא גם דיבר, זאת אומרת לא... אבל הם אומרים שאתה חייב בעצם לעבור את השלב הזה, שאתה לא מבין, לפני אנשים. שאתה מבין, כי אחרת קשה לך להתייחס לאנשים אחרים, אתה חושב שהם פשוט אהבלים, למה, למה הם מתנהגים ככה, הרי זה לא... הם לא רואים, הם לא הם רואים, לא כן, אבל כן. כיוון שאתה יודע שאתה גם כן... עברת את השלבים האלה, אז אתה יכול להתייחס, יותר קל לך. אז הוא היה גם מורה, גם מאהב, גם מלמד. ההוא? כן. מאהב שלה גם. כן. עכשיו אני מבינה. כן. והוא לימד אותה את כל כי אנחנו כל הזמן שאלנו בהתחלה, אם אתה זוכר, מאיפה היא יודעת בגיל כזה? לא, דיברנו עוד מעט על השאלה. כן, כן, כן, כל הזמן מדברת עליו, כן. כן. כאילו הלכה אליו לטיפול פסיכולוגי וזה הפך להגיע. הוא היה מטפל, הוא היה מטפל יונגיאני, לא מטפל שלה כמו שאצלנו, היו לו חבר'ה שהיו מגיעים אליו, כאילו, והיו מדברים איתו ו... וכן, כן, זה לא, מה? זה לא תרבותי, זה נכון. כן, כן, כן, כן, זה אינטלקטואני, זה גם הייתה חצי, זה לא שהיא הייתה רגיעה אליו לחמישים דקות, והוא גם היה יונגיאני, והוא גם לא היה יונגיאני, והוא בכלל, הוא היה טיפוס כנראה די מיוחד, כן, כן, וזה גם לא היה פשוט, הייתה לו הרוסה באנגליה, ולא. ‫מי שרוצה שיקרא את הספר כל מה כן. ‫-יהודי, אבל את יודעת. הוא מת עוד מעט. הוא מת ממחלה? בלי... מה ‫-כן, כן, לידו, עוד לא... ושוב ושוב התעלות שאני עוברת על פניהן וחוקקת אותן על לוח ליבי, בכדי שלעולם לא יעבדו לי. האם שעה אחת נוספת של עבודה, גם אם היא מאוסה ומטופשת, יכולה לגזול ממך את כל זה? לגרום לכך שתשכחי הכל? החרדות נטועות עמוק משחשבתי. והייתי יכולה להגיע לשורשים, אבל אין לי זמן. אני יוצאת שוב לטייל עכשיו לאורך התעלות ואנסה להיות שקטה. ולהקשיב למה שקורה בי. אצטרך להשתנות מאוד היום. שימו לב, היא אומרת מה שקורה בי, היא לא אומרת מה שקורה לי, היא אומרת מה שקורה בי. היא... אתם זוכרים? אתם זוכרים את המשפט הראשון שלמדנו? אצלה, אנחנו לא יכולים להשפיע על מה שקורה לנו, אנחנו יכולים להשפיע על איך אנחנו מקבלים את זה. אז זה מה שקורה בי. איך אני מקבלת? מה שקורה בי זה... תוצאה <מח> ועוד דבר <מח> אני מאמינה שיש בתוכי איזה וסת שמזהיר אותי בכל פעם שאני סוטה מן הדרך בגלל מצבי רוח ואם אהיה ישרה וגלויה עם עצמי ואם אשאף באמת ובתמים להיות מה שעליי להיות ולעשות את מה שהמצפון שלי מכתיב לי אז אין לי מה לדאוג אני חושבת שהחיים דורשים ממני הרבה וגם ייתנו לי הרבה אבל עליי להקשיב לקול שבתוכי וללכת אחריו ולהיות גלויה וכנה ולא לרצות להתנער מרגשות. זאת אומרת אם מישהו חושב שהדרך הזאתי או הדרך הבודהיסטית או הדרך הרוחנית זה אומר שאנחנו צריכים להדחיק את הרגשות או לזרוק אותם או לא להתחשב בהם או כי יש המון אנשים שאומרים מדיטציה, להרחיק את המחשבות, להעיף את המחשבות, זה... לא, אנחנו צריכים לראות מה קורה. עכשיו, באופן טבעי, כל הדברים הולכים ומאבדים מכוחם, עלינו. אבל הם נשארים. אבל הם נשארים, אם אנחנו, כמו שאמרת קודם, מסוגלים להיות איתם ביחסים של משקיף ואירוע, יחסים של עד ומתרחש, הכל משתנה. אז הרגשות הם כבר לא אני, אלא זה דברים שקורים ואני מתבונן בהם. ואז אני לא נתון לחסדם. כן. הם יכולים להראות לי כאילו מה צריך עכשיו לעשות, אבל הם לא יכולים להכתיב לי, והם לא קובעים לי בעצם את, את הדרך. ברגעים <חש> אני חשה כמו גוזל שמסתתר לו בכף יד גדולה ומגינה. אתמול היה ליבי כציפור לכודה, עכשיו שוב יצא לחופשי והוא טס ואף לא כרצונו. השמש זורחת היום, עכשיו אכין לי את הכריכים ואצא לדרך. יבוא היום ואכתוב בו את תולדותינו וכל מה שעבר עלינו. אצור בי שפה חדשה ואשמור אותה בתוכי, אם לא יזדמן לי לרשום את הדברים. אדאך ושוב אקום לתחייה, אפול ואקום על רגליי ואולי תקיף אותי ביום מן הימים שלווה שכולה שלי ואשב בתוכה שנה שלמה אפילו עד שארגיש שהחיים שבים ומתעוררים בי ועד שאמצא את המילים שיעיטו על מה שדורש עדות. הנה זה משהו מאוד מעניין. יש הבדל בין להתקשח ולהתחשל. הרבה אנשים שוכחים את זה כיום. אני חשה שאני מתחשלת מיום ליום. זה לא אמור לגבי השלפוחית הסרבנית שלי. <laughs> אבל לעולם לא אהיה קשוחה. כל מיני דברים מתחילים להתבהר לי. למשל, שלא הייתי רוצה להיות אשתו החדשה. זאת אומרת, הרי יש לו ארוסה ו... אני מרשה לעצמי להיות מציאותית ועניינית ולומר פער הגילים גדול מדי. כבר ראיתי יבר אחד משתנה לנגד עיניי בתוך שנים ספורות ואני רואה אותו משתנה כבר עכשיו. אני חושב שהיא מדברת על אבא שלה שעבר, כאילו, הזדקן מאוד בשנים האחרונות. מה? ‫כן, כן, כן, הם נסעו כל המשפחה ביחד. ‫-אבל לא אז, כשהיא כותבת. ‫לא, לא אז. ‫אז זאת בכלל נמצאה בקפר מחוץ לארץ. ‫אבל כן, כן, כן, ‫היו בוואפרוק ביחד, והם נסעו ביחד. כל הרבה היא ואח שלה, נישה. ‫ שאני אוהבת הוא איש זקן. ‫אני אוהבת אותו אהבה בלי מצרים ‫ואהיה קשורה אליו תמיד. ‫אבל להתחתן במובן הבורגני המקובל ‫לא הייתי רוצה, אם להיות דלויה וכנה. והמחשבה על כך שאצטרך ללכת בדרכי לבדי, ממלאת איתו אותי כוח דווקא. אני יודעת שהאהבה שאני רוכשת לו ולאחרים תזין אותי משעה לשעה. המוני אנשים מוצאים להם בני זוג ברגע האחרון, מתוך ייאוש. אני מעדיפה להיות לבדי ולרשות כולם. יש לך עוד שתי דקות. Mm. ולמרות הכל ושוב ושוב עם כל מה שקורה החיים ממשיכים להיות מעניינים. מעניינים היא עושה במרכאות. שוב ושוב אני חוזרת ורביטה אל סביבי במבט דמוני כמעט. רוצה לראות ולשמוע ולהיות נוכחת. לחשוף את כל סודות החיים. להתבונן בקור רוח בעביתות פניהם של גוססים וגם למצוא את עצמי עומדת פתאום נכחי וללמוד הרבה מתוך מה שנשמתי מציגה לראווה בימים אלה ואחר כך למצוא את המילים הנכונות. היה לנו די זמן להתכונן למאורעות הקטסטרופליים שמתרחשים עכשיו, שנתיים שלמות ודווקא השנה האחרונה הייתה השנה המכריעה בחיי, השנה היפה בחיי ואני משוכנעת שתהיה המשך יוד בין חיי עכשיו ובין החיים שיבואו. משום שחיי מתרחשים במישור הרוחני והנפשי, שימו לב עכשיו, והתפאורה ממלאת בהם תפקיד הולך וקטן. <מחיר> והיא להתחשל, דבר אחר לחלוטין מלהתקשח. <laughs> וזה שאומרת על לראות את, ה... את כל יסודות החיים ולראות אנשים גוססים, אני זוכר שפעם, אני זוכר מי זה היה, לא חשוב, הוא אמר ואני זוכר שהתרגלתי את זה פעם אחת, כשאתה הולך בדרך ואתה רואה חתול, מת. עם זבובים מסביב. באופן אינסטינקטיבי אתה, אתה לא רוצה לראות את זה. מתרחק. אתה, לא אתה לא רוצה להריח את זה. אבל אם כן תסתכל על זה, תהיה לך חוויה לגמרי אחרת. זאת לא אומרת, אם תסתכל על זה, מתוך כוונה להסתכל. ואני זוכר ש... לא יודע, כמה ימים אחרי שמעתי את זה, בדיוק <laughs> חתול מסכן. <laughs> <ביסקן> יתרע מזלו והוא נהיה... הוא נעשה תרגון. נהיה מלמד שלי, כן. וזה פשוט היה מדהים. זאת אומרת, כשאתה לא נכנע כאילו לאינסטינקט שלך שאומר שחתול, נו בסדר, חתול, מה אני... לא, זה נותן לך איזו הרגשה של הבנה, של תובנה. ‫של... ‫-איזה? איזו תופעה. ‫את רוצה מילים? כן ‫טוב, אני מבין שזה הזמן. ‫הייתי המשך יבוא. ‫המשך אתם תבואו, ‫אז ההמשך גם יבוא. ‫כן. היי, מה נשמע? תודה רבה.